Перелізши через паркан на вулицю, йдучи додому складним і заплутаним маршрутом, призначеним якомога довше додому не приводити, бранко вигадує сам собі цілу історію про те, як дівчата, що кохаються зі старим, виявляються йолт-френдками тих хлопців, що злягаються із журналісткою, і коли зранку всі вийдуть зі своїх номерів та зіштовхнуться в коридорі, буде. Потворний скандал, а потім усі повбивають всіх, хоча насправді, звичайно, нічого такого не трапиться. Нехай живуть годі з них і того, що він, Бранко, їх нині опіймав. Бранко майже перейшов. Він вже шукає у кишені ключа, коли чує, як далеко на околицях моторично кричать півні. Раз, вдруге, утретє, настойче... Посеред безлюдного кам'яного середмістя Бранко думає, що от зараз він раптом візьме і зникне, розсиплеться або розчиниться у повітрі, супроводженої брязкотом ланцюгів, скреготом зубів і жахливими прокльонами – як справжній привид, намасавши в кишені поруч із ключем свою солодку і гидку помсту. Вдома він вмикає світло у всіх кімнатах, завантажує комп'ютер, витягає нову пачку фотопаперу і заправляє його у принтер, робить все з таким гуркутом, що поверхом нижче вагітна руда-сусідка будиться і з ненавистю дивиться у стелю, лежачи на спині. Роздрукувавши знімки Бранко акуратно розкладає їх по конвертах, чи не перший випадок, коли не розвішує фотографії по кімнаті бодай на пару годин, один конверт Бранко заклеює, швидко провівши язиком по краю. Переду кишені і виходить. Якщо журналістка планує на завтра чергову статтю, то вона спізнилася. Фотографії будуть раніше. Завдяки світським зв'язкам Бранко знає адресу Стюпа стіва, той живе неподалік, і Бранкові навіть вдається крізь незамкнені двері під'їзду дістатися до поштової скриньки з номером його квартири. Конверт глухо гупає. У бляшанні нутрощі ящика Бранко зіткає і повертається додому все. Засинає Бранко при світлі вже на ранок посеред жахливого хатнього безладу, вдягнений просто на підлозі біля вікна. Е -е, загрожений під час сну викотився і впасти на двір. Щокам холодно, коли Бранкові очі заплющені, вії в нього довгі, а зараз чомусь мокрі. Поспавши кілька годин в одній позі, Бранко прокидається із затерплим тілом, е, важкою головою і непереборним бажанням випити молока і з'їсти бублик. Останнього вдома немає, і Бранко вагається піти купити чи змусити себе перехотіти. Капризний карлик всередині перемагає, Бранко врешті-решт накидає куртку і виходить. Хлібна крамниця, навпроти, тут завжди відчиняють рано. У її напівпідвальчику густо пахне чимось шоколадним. Стоячи в черзі до продавця, Бранко дивиться, як у кругле вікно виливається вулиця, а люди, що ходять над ним, перетворюються на черевики. Новіші, старіші фасонів, зношені полатані, щойно куплені, ще з незнятими цінниками на підошвах, різнокольорові, покривлені, подерті і розтягнуті у різний спосіб, наділені характерами такими ж виразними, як і їхні власники. Від споглядання незліченних ніг Бранка раптом проймає таке Розчулення, що ж, забиває дух. Хочеться вибігти на вулицю, упасти на коліна, обіймати всі ці ноги і плакати, і просити пробачення за все, за все. Ось бачиш, люди, не би вже себе, але ж як можна їх, каже хтось у нього надвохом, віддалено знайомим басом, десь Бранко чув цей голос. І нещодавно, може, навіть вчора, але... Згідно законів жанру, за плечем нікого нема. Діставшись з самого піку людинолюбства, Бранко кидає погляд на продавця і бачить, що чоловік, який щойно розрахувався і повернувся до нього обличчям, стопастів, почергово похитнувшись, збліднувши, почервонівши і знову збліднувши, Бранко вимучено посміхається. Одразу ж з'ясовується, що стопастів,